Be, senpere rentzat da, senpertaren beharre hilea Mexikoa errantzunak egertzia, eta senpertaren uh, galderak eta kondutan hartzia. Hala. Eta heiekin trukaketa bat izatia. E, ez norbait izatea bulego batean eta sehi urte buruan ikusteko nola pasatuko den, ez elgarrekin, eraikuntzori, e, senpere eraiki behar dugun, e, senpere eta geroa, elgarrekin behar dugu eraiki. Hort duan, gu hor gira toziren eramateko, Baina, deraman ditugun dosierak partikatuko ditugu, senpertarrekin. Mm. Baina, alde batetik, toki hori muntatuko delarik, eh, konsertazioa izanen da, dosier hori landua izanen delarik, ere, informazioa izanen da, eta informazio horrek behar, behar dukondutan hartu, uh, lan horre behar dukondutan hartu, senpertarren uh, tzatai garaela eh, ez dela guentzatari gu horgirara, guk ergi iaikusten baitugu manera batean eta manel hori buruz nahi bat ditugu du, edaman. Emaininazenpertaentzat hai direlaean eta senperta oha jak behar direta kondutan hartu zenta ehi entzatikra diregozak. Mm. Ajangura bat ere senperan eh, biztan leguaak goa ere etsi bizitza oztak ari da, zuta azkana mandatuan seiun bat etxibiitzak eh, gehi izan dira zakitzenen ikuspekiak jota zer da. E, e, e, e, Bizitegiri buruz baduza bada beak badi egitaek behar dituzte beharak eta egia da badugula fama combat eh, eskualeria no zuan hitzaldietan hitz Ba, nere ustez behar di lehentasun bat finkatu eh? eta da erritar batek, gazte batek, nahi dolarik errian bizi parada hori izan dezan. Eh? Bizi, bere bizi hemen egiteaz egitzia. Zenta gure, uh, gure kultura, gure izkuntza, gure, gure berezitasun guziorek nahi bain ima ditugu zain du, erritarrekin zain dukodik. Lan hori behar dela. Gero, behar da, bigauza, ordo nara, itean molde batzean da, hor egina edan bezala, haiko peheliuen egina demezela bada imertze behar. Bon, ebeli libra Tuberdi ha imertze lemu. Mm. Oi batjoda, men esta erantzun bakarra ekartzen aldena. dena. ere etzienik e, ikusten ditugu senperen badie etxe handi batzu, lengo etxe alde handi batzuk eta e, nun badien presuna bat edo BBC dienak e, segidarik ez dena, ba, eta berba biherda eraman ere lan bat, eta biherda eraman lan bat. Etxe oikeri buruz ikusteko ya familie egiteko tenet edo salduko dituzten, eta saltsa zenu animadia ja erriak ez dituen ero erriak edo bai diren egitura berriek, eh? ez dituzten e e erostenan hor apartenomenduen egiteko ere, Bizitegiek egiteko, eta hor ere kokatu bizitegiak. Hora, eh? operazioak pentsatzen dut senperen egiten aldirela ere, eta beharrezkoa dela, eta horrek esker ere, uh, senpereko gazteak eta jendiak kokatuko direla goen herrian ez beti janez ere muak eta ere muak janez. Ara. Eta hori maruruski, hori be dugun beheluan ez dabateak ertzen den gauza beraz, uh, hunt, uh... E, gaurko peheluarekin, erran er, er, er, ahizan da behar zidela bo, bortzehuntab ere la tonoi bat uh, bizitegi berri, eta parian zeh mandie, mandie berroi ektala. Jakin ez, eh, ektala bako txea nogoi etxer hartuko dela, edo nogoi bizitegi, eh, bizitegi eketoen, orduan, ala badabear bat, boabe, hemen ditugu hain bertze edemu. Ezta egina hemen uh, ditugu edemu batzukorentzat, eta landuko ditugu berze poltsa batzuk ikusteko, ea estien eh, bizitegi bihodiek orko katzenan, eta Ara, eta da alde bat etike gure ondarearen balietsia handi batzuk gure ondarearen babestea ere eh, a txikitzia eh, etxe aitzo hori or historiko kibeti ordena eta berriz bertse bertse bat tokien eman ezara